Du snart ska lämna stan Böver tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav Tänk jag har... där är sitter här 357 ja. Som handlar om bakverk. Men vad heter att eh, jag satt ju en 20 minuter Och väntade på tändstoppet. Sa inte min herre tändstoppet. Jag tyckte du så långt <skratt> Förlåt sa inte min herre sa inte min Man låtsas, man låtsas. Ja, jag gör rocket nu. jag tyckte precis så att <skratt> vi sitter på på äh, alltså. Jag finns det finns öl här också? Gör det. Och, vet du vet ju, jag träffade Bagger och Solex inte. Alltså, vart har? De satt och käkade lunch på Drottninggatan Jaha <laughs> De hälsade mig mm. Vad heter det? Idag ska du handla om bakvärk, hör du? Mm. mm Du köpte ett bakvärk Men jag, jag känner, nej jag, jag... Du däffade Ja, äl, äl, äl, börja jag sliska i, men då blir det liksom, då kan det bli mycket som helst. Men du sa att du träffade eh, du träffade Bagger och Roger. Jo, det var Roger som sa att han ah, var en god pils där. Jag hade aldrig tänkt på att de säljer. Ja. Här här hade jag här träffade jag alldeles nyss. Nej. Det är i tajt. Kottunar är fan. Nej, men Stefan Olsson. U Ulsson. Jaha. <laughs> jag trodde faktiskt att jag gillade för. Men att. Äh, och du Vad sa han då? Så Vad sa han. Ja, Jane, Jane. När man så jobbar han, äh, han. Jag såg först på på hall. Var mm. han lyft ut någon lader? Var det sa äh, men på Dalagatan. Ja, ah, där Han lyft ut några lådor och så var en, en. Han var som arbetskrets och så var det en företagsbildning. Han ja, kunde inte vara han, men det var det han. Han har blivit vanligt jobb nu? Ja, vanligt ja Och så brukar han brukar vara såhär, nej man kan inte ta. Mm. Jo ja, men han, är det okej okay med att ta en selfie? Mm. Ja, jag så han. Jag ska bara läsa den här ställan bort. Ja. Han såg ju rad på kort också. Ja, <laughs> till typ skillnad från Björn Borg. <laughs> ja, Tack för gud. Han var ju konserverad. <laughs> Ämnet bakverk. Ja, jag har... Eh, Tre, eh, jag har ju en topplista ja, ja, mm. och så har Jag har ju tre saker eh, Och en, en sak Vad heter det Tog du upp redan förra avsnittet Bakisverk ja. Ja. Och det är ju, Det känner man igen oh, Det är en bra ord mm. ordvits. Eh, Sen kommer jag också på att det, det fanns ju en samlingsskiva Som heter Bakverk 80 mm. Faktiskt med KSMB insägsbräddet och Travolta Kids. Mm. Och det kommer att följa med 80 och på framsidan så var det en en en, en tårta. Ja, men nu kommer jag på en annan grej som vi var inblandade. Sju små kars. Ja, Vad heter den? den ja, med sju sju sorters kakor. Ja. Riktig jävla livekonsert mitt på då. Ja, det var det bara live livekonserten <laughs> då vi bjöd på bjöd var par sorters kakor i, i pausen. Och så tror jag att det, det var PK som hade fixat en, en flyer. Eller, ja, ett där det var precis som Elvis eller, eller Lovon med clash. Ja, men just det. Att det står stämmer. i olika färger. Så att, ja, så att det var som en pastis på det. Och sen så kommer jag också tänka på eh, bakverk som som man kanske kan råka ut för efter man har varit med i Bright festivalen <laughs> Då är det mycket bakverk. <laughs> jo, men det kan också vara bakverk. Ja. Och en annan sort. Bakverk? Ja, men där så kan det även förekomma alltså bakverk och bakhusverk. Ja, jag. Det, det, det, jag tycker det är så fin konst Just här på retorget mm. ja, jag, jag får man att vi har om Att vi har suttit där förut va ja. Och pratat om den här konsten Det är en, en, en målning Med en naken kvinna Som står framför ja, ja. stadshuset Och som av en slump så, så satte du det här för du kom ja. ju före mig ja. Det var en ren slump Jo, jag, jag, jag sa ju ja, som ordvitsar Jag hörde en, en, en, en Göteborgs Och den kanske man egentligen ska se i, i tryck Men Varför stavas inte stort å Med stort å När det tvål stavas med två L Ja. Jag berättade för för Åsa Hon tyckte inte det var det ordet Nej nej det är lite, lite, lite små, små fyndelser Det är kanske är bättre om man får se en i tryck. men eh, Vad har du tagit för bakverk? Vi har vår Det här mm. Det heter Garbo mm. Men ni har en med på min lista kan du är, beskriva? Brukar jag brukar kalla det syltkak Det som Det är hallonsylt Men är det eh, havre? Ja det är det så mm. Ja, <laughs> ja. Men de har starkt bakverk Förutom de här definitionerna som är tydliga som du nämnde nu mm. Bakverk och bakverk men, och Det finns ju också bakverk vid tydlsen eh, Någonting som bakats av... Alltså, jag förstår Man har bärkt fram det <går> Eller Nej <var det>? men <går> det finns ju olika typer Av bakverk Ja mm, Låt höra har du varit inne på Wikipedia? Ja en, ja faktiskt <laughs> men, men, men vad skulle du kalla det här? Ja men det skulle jag kalla för eh, jag men, kaka. Det små kakor. Så att jag fliker in. Jag kom på för det, det var en någon som jag vet inte vem det var som berättade som eh, skulle fika och det, det var på något sånt här. Ja men hos någon bond men ute på landet. Mm. Och då var en massa olika sorters kakor. Och så var det vetebröd och bullar mm. Eller vetelänk, vete, kanske. Ja. Och så var det någon som tog skulle ta, det var något barn som trodde skulle ta en sådan kaka först. Och slog den kvinnan på mm. fingan så här. Nej, nej. Grovdoppa först. Mm. Det är helt logiskt. För först är det den här och där. Sen kommer så, den så att... Ja, men, men det är väl också tänkt, alltså, men i de där. För, för det, var ju, det var ju mycket 10 kaffet Och, och sådär ja. Man behövde mycket, eh, ja, mycket energi Men just också att Käkar man någon som är vetebröd Först ja. en, en, en, två stycken Så orkar man inte så många finare kakorna och Baktanke där också ja, baktanke. Ja, <laughs> <laughs> Nej, men, eh, Dels är det ju eh, matbröd Fast det, är det bakverk? Ja, ja alltså man är bak, det är ju bakat Det kan man att, att pizza är en typ av bakverk också Ja, jo mm. men, men Jag tog tårtor Eller ja, liksom Bakelser mm. I en kategori mm. eh, Såna här små eh, småkakor mm. Och sen lite brödack Och sen mm. annat mm. Mm. Hur har jag, jag har gjort bara en drag på en, en, en, en, en, en, en allt i alla liksom. ja, oh, lista ja. bakverk mm. jag, jag googlade också och, och de hade delat upp det i eh, vetebröd, vinbröd, mjuka kakor, muffins, rulltortan, mördig bakelstortorte. Ska de lite mindre? Nej det är bra. Mm. Men här, de, alltså de har i, i den här så finns ju inte små med. I, på, när, när jag såg på Wikipedia så olika bakverk mm -hmm. Och småkakorna tycker jag Det är ju som Det är som singlar Ja De måste ju, fin, det måste ju finnas med liksom. Det kanske man dålig jämförelse Men <laughs> ja, Jag ska komplettera Ja Jag har fler listor, Så jag kan börja med småkakor Ja Eh, Hur ämring. Eh, många år bilden. 12. Och Herkules. Och då jag började baka jag, lite smäckbröd. Jag, jag sköt ifrån höften och det var som en, jag tänker på småkakor. Men jag kom inte på så jättemånga mm. men Nej, ja, får se då. En lotära. 12 macaron. Så här franska små. Som är lite, väldigt söta. Mm. Det ser ut som en liten skorpa. Nej, men det är som en dänk kräm emellan. Ja, så ja. Det, ja, just det. Som en liten hamburgare. Men vad heter den här? Där, så. Vad heter de? Makaron. Macaron. Men Macaron. vad va heter den här räkaren som satte in strupar? Magalini. <laughs> de här bakverken döper. De. Det är som ett långt sådant här, som ett rör. <laughs> Eller som Plastfärg. ett... Fast Det är ett rullrån. Nej, det är det. Den glömde jag också. Nummer 11 elva. Drömmar mm. Det är bara socker Gillar du dem? Drömmar är ju underbart alltså. Ja Ge in på natten 10, 10 På dagen p. kan du också gå runt och dagdrömma Det är underbart f som, som till exempel jag såg att du satt och dagdrömde När du tittade på med tavlan <går> Det var det, det dagdrömmaren som kom där kan jag säga. Mm. Eh, 10 FP det är finska pinnar. Ja. Det är inte mm. <laughs> det är roligt. Alltså, det är okej det. Men... Alltså, drömmar under finska pinnar? så du gillar finska pinnar? Mer ja. Är drömmar. ja, det är otroligt mm. satt. Ja, det är för, så jag tänker. Men det är ju nå någonting alltså, i, eh, i finska pinnarna som gör att det blir som lite, inte bäst utan det blir någon Vad ja, det var. Jag tror det. N nummer nio så har vi pepparkaka mm. Åtta Ballerina då. Kex De är fina Sju, mandelskorpor <skratt> Sex Du sitter äh... med som Pavlos hundar Bara, bara dreglar Havrekaka Fem Bonkaka ja, Bonkaka glömde jag Topp fyra i Vet du grejer? Det är, det är De är skurna. Ja. Tre, frakt rutor Nej, jag, jag tycker De de de är lite torra Ja, de är meltorra. <tryck> torra, Två syltkaka eller galbord, så på just nu. Ja, det måste, det måste jag. Vara. Men det finns olika sorter, alltså, syltkaka, det är det är en sån här. Ja. En sån här som man bakar med, med barn. Jag tänker så här platta Och, sen, och så platta är här också lite sylt i. Det som gör en burmur till jul ja. det, inte, det här det är inte sån här tjockare nej. Det är den jag menar det det, ja. Vad det menar kan... du då, syltkakor? Nej, men alltså, sån här, de brukar göra, nästan rulla ihop den till en boll mm -hmm. Och så gör man som ett litet hål Eller trycker man in med fingret mm. Och så sylt i Och sen när det är ung så så det ut liksom. Som barnen bakar Ja det är ofta syltkakor jo, nej. Jag brukar aldrig smaka det där. <laughs> Ett Chocolate chip cookies Mm Det mm. mm. har jag glömt då Förutom rullar Nej men alltså För du har fler, fler listor va Ja mm, men jag tänkte, Om jag kan, kan dra mig in här För, för det, det är väldigt mycket lite. Ehm, och jag har ju dragit allting Ja i. Och där det, har jag Du, du kokar hotet ihop det till bäst bästa Och det här är ju bara Nej, det var ju bara små kakor. Ja, du, det är bröd, ja, men, är du är ju bröd annat. Du är ju liksom fin. <laughs> ja. Ja, eh, tionde plats, eh, sockerkaka. Ja. i plats, det var den här är som glömde bort, men mjuk ja. Ungefär som en sockerkaka men. De det Jag kan dyka upp på Nej realist. Är fantastiskt. Ja. Eh, åtta eh, ja. ja Det finns ju olika sorter sorters. Men, eh, nio, nej sju. Drömmar Du tycker så här. Ja, ja. Mm. Alltså jag äter det nu också, jag är skit som mm. jag så sött alltså, det... Ja men alltså finns det drömmar så, drömmar i sig Det gör man som Hasse Dream, som Hasse. dream Harder som bor Hasse som jag jobbar med förut, han berättade till hans morsa Man kunde fika någon gång så om de var på något ställe Då kunde kunde sträckte hon fram handen så här och, och tog en dröm i sig så la hon in den med jäkligt Det var som en illusionist Fingerfärdighet Så tog hon den och la in den liksom in i handen Och så tog den andra som hade, hade två stycken En fram i fingrarna och så en in i handen så som, ja, Hon lyckades mycket med två alltså, så var, eh, Sjätte plats Mellan Cookies Och det är väl det, påminner vi lite grann mm. om det här som du hade på ja, ju, mm. Femman hade du också med Havreflan. Eller, det halvkål, ja, halvkål, ja Fantastiskt gott. Eh, fyra kolatårta. Jag, jag, jag tror att jag vi hade någon gång på något quiz eller på någonting. Ja, det är eh, mandel i botten. Och så så att det blir som lite lite småsäkt Och så har du kola, koka kola och häller på och så grädd över på. fantastiskt gott. Eh, tredje plats, den här rör du också med Ballerina, mm. såklart eh, Andra plats Ja, det är den andra tårtan då, då. Som jag har med på Lissan prinsessstårta. Ja, prinsess mm. Alltså, fantastiskt Nästan som man känner att man skulle kunna köpa en prinsessstårta. Ungefär som man köper smörgåstårta och, att man tar och, och bara äter upp Ja, fy fan gott Och första plats Med... Eh, lite rötter från, från, från Övik. Man hade, man hade ju även så även som vad heter det, som sommarjobb stor, ja. Stora såg maskiner. Och och, och och vi Man Och det var så roligt för vi, vi träffade i söndag och träffade vi Edvins frekvens eh, familj. Och då var eh men hon mig också. Och då kom det upp en någonting han, han sa någonting om mandelkubb och så, och så berättade jag vad jag jobbade och gjorde mandkubb, eh, och så visade det att, att han tyckte det var det absolut godaste var man, om man, man såg vad man nämnde mandkubb, oj vad han sken upp, och, och med mjölk Ja, det ja ju att man kan ju äta upp en, en hel, eller en hel ja. påse med tio stycken, inga problem. Jaha, bra lista, jag måste nästan hämta lite. lite. Ja, jag ska ta en kaffe, fylla på. Fylla på med mer. fylla på Kaffe utan grädde Är som kärlek Gudan kyssar Och kärlek utan kyssar Är väl ingen kärlek Säg, säg, säg, säg, säg, säg, säg mm. Jag är väldigt intresserad av dina fortsatta litor Du oh. två litor till Om du kan slita bicken på det här <skratt> <skratt> Det är svårt Mm, och, och, och, och, det är svårt tror, att läsa. <laughs> jo, men tror, jo men det har också varit med på en på. för från är det här och pratade. <laughs> du fastnade med blicken. Men. <laughs> jo men nu är vi hem på kaffe och satte oss i och, och, och berättade för lyssnarna. Så frågade Mats om, jag tror att den här är ett i salen, fyller på mig. Och det var det, det du tänkte va? Ja, Men ja. gick och köpade loss. Mm. <laughs> och, och, och det var ju också något vi pratade om. Ja säkert, förra, man är ju... Och jag för mig att, att, att, Upprepar, att, att man skulle sitta, sitta med såna grasögon, lite såna här spjonglasögon som markerar kan bakåt. men här man vinklar så man kan se på sidan. Det ser ut som man tittar drag fram när man tittar hela på, på tavlan. <gård utmaningar> ja, är det bussigt? Ja, ah, yppiga. <gård utmaningar> yppiga beskrivningar. <gård> Du har ju inte riktigt bakvägten. Beskrivare har jag glömt bort också. Att de gillar inte alls. De Beskrivare finns så sånt. Men det finns ju de här små beskrivarna. Ja. Men okej. Okay. Mm. Då får du välja mellan några du bröd eller annat. Bakelse ja, är bakelser, jag, jag, jag, jag hoppar gärna på en bakelse. Ja. Absolut. Okay. Ehm. Då är det ju sju topp. Då är det Google Googlehop som, som sjuva. Vad är det? Då? Den är det. Ja, tysk mm. nötkaka Med russin och mm. Det är den mm. Fredrik Lindström nämner då han håller på med det här med har det ingen radio TV och föreslår programidéer. Allting är baserat på förvandlingen. Mhm. Mm För att jag som heter ni som förvandlas till en Google upp. De <laughs> då både också som så är, är tysk. Men, äh, jag, det är både Budapest dubben. Ja, ja. <coughs> men, men den där vad heter den? Google. Google. -hof. Google. -hof. Eh, är det som en stor sockerkaka fylld ja, med ja, med, med, med, notter, med och frukt och? och, frukt och. Frukt, ja. ja, just Jag fick en sån av Jonas och Elsa på från Australien. Mm -hmm. Och så berättar han, äh, men den här det, det, det är inte det så vackert. Men sånt här. Fick, men ofta föräldrar Kanske på 70-talet mm. Fick föräldrar, om det var gäster som kom Och var det var liksom, ja. Så sen när de gick iväg Och träffade några andra så hade de med så, Ja, precis ja, Men man kunde ju fylla på med, med För att Man kunde fylla på med lite rom Eller en sån där mm. berättande så, så droppa i lite ja. Sån där som du fick när du var oss tio andra familjer <laughs> Det var ingen högre Så jag förstår att den är på sjunde plats Men vad fan, är väldigt konstigt Okej okay. Ja det, det här blir lite som Som, ja. det, som, som det tolla Skulle can sing. Ja. Yeah. Eller som <laughs> på bilen. Jag, jag vet inte om jag står för den här listan ja. Okej, okay, vi kör alltså, gjort det, gjort. Nummer sex, Budapest ja. Ja, Vad är Budapest? Är det är en här en liten eh, Lite choklad och myggrädd Och så är det en liten såhär, Mandarinklyfta du gör det Fem Svart svart tårta Lite mastic, tycker. Ja, Lite Mastig kan jag tycka Fyra Semla mm. Tre Prinses tårta Men det kom lite Jag ångrar mig nu ja två smörgåstårta. Ja, ja. ja. Och Napoleon. <laughs> smörgåstårta. ja. Alltså, det är Smörgåstårta. Ja, vad synd det att han typ. Det var typ. Men jag har ju jag köpt smörgåstårta på slutet. Så då så när det är en sån konstig fisksmakande. Tills jag upptäckte då att men då i det, det är i som två vetebröd i ena Mm. och den andra så är det ju syten råg eller surdex. Ja. Det, det ska det det. nej men alltså det ju vara vitt bröd. Vitt bröd ja. ra, rätt igenom. Vitt makt. Ja, eller nej menar jag. <laughs> men men ja. där behöver vi inte blanda <laughs> blanda vitt och, Inkluderande. Nej, vitt och mörkt <laughs> utan nej. utan där ska det där skulle det vara helt, helt vitt. Alltså du det bättre det har varit mörkt på båda sidor. Ja, men då, blir, då blir det lite mer som eh, det, ja, nu kommer jag på ett annat bakverk som, som kommer högt upp på listan på mörkt bröd ja men då, då, då är vi inne på mackor ja sig. det är något men, ja. ja det är i och för sig smörgåstårtan ja. men, ja. men smördebröd smördebröd ska ju vara på mörkt bröd ja. det ska inte vara på, på just det det men, men, men när det här är mörka bröd, det är surigt bröd som ja. mig i så blir man man väntar så inte... Man känns lite lurad. Ja, jo, men absolut. Alltså, jag, vänt, jag väntar bara... Liksom. Oh. Det ska smältas med munnen och så kommer den här... Beska. Nej, bästa. Nej. Nej, men bra. Bra, Lisa. Okay, Men, vi... men vad skulle du ångra? Var skulle du ha satt men... annars. Jag tror att Princess skulle komma högre. Och Napoleon är inte helt säker på att jag har med. Det, det är namnet som är roligt. Ja. Men vi hoppar direkt till bröd Nu mm. måste jag göra besviken på att Tyvärr, jag har fem olika bröd mm. Ay, ja. Bakifrån så har jag Bakifrån Varför sneglar du på den här målningen där igen. <laughs> Nej, nej Du sitter så här. Du läser såhär En svårt Jag också vi <här> måste där. Eller? Ja, igen där. får jag bakgrunden. <här> ja. Jo, men vad heter det? Du kanske har förra året också. <här> Nej, det tror jag inte. Nej. Vi får fråga personer. Har du någon, någon typ av handduk mm. som man kan täcka över? Den distraherar din egen. Där försöker du springa på. Det måste ni förstå. Det <här> <gubbjär. här> är två böver. Du ska försöka springa ja. ner på. Men Anna, du måste vi. Okej. Delad femte plats då. Då måste jag besvikla. Först har vi Lussebulle Och Kub mm. Och jag kan motivera sen Det jag bara flika in, återigen flika in. Jag, jag tyckte att den. utan var torr. Ja. Men det vet jag kritiken stark mot kubb också. Ja. Och så tycker jag att det blir så torrt. Och så är det bara luft tycker jag. vi ser där. Luftigt. Och... Och Åsa tyckte jag är torrt och kompakt ja. Men alltså med mjölk. Ja, med sådär, det blir som att Nej, okej Trea, vin Tre ja, Men det är mest för att det är så roligt Det, med. Du det, det kör de ju alltid Hassan Jag kommer titta in med en i krans. Ja, men det, det sa du För jag klippte dem med båda. Sa här, ja. nu ja, Du sa det här med med, med ja. ja, men det, det är lite ditt bakverk och sen två kanelbuller och etta bilebröd. Det är absolut bäst. Och det är två anledningar. Dels tycker jag det är gud. Och sen är det att... Eh... En av de bästa, bästa sändare är ju när direktören ute och köper vin. <laughs> ja, du kör bevinen. Och det var ju så otroligt. Var så otroligt. <laughs> han mumlar så. Ja, jag är ny att direktör <laughs> ute och kör bevinen. Jo, men eh, Kanelböller, <coughs> jag vet inte man nämnde nämnt det, men det var ju Martin hade, han kunde inte säga R, så han mm. sa L. Och så lekte vi. <coughs> <coughs> Dory och Dolly. Ja, att vi ska vara katte. Åsa heter Dolly. Och så var jag betyd in i läken heter Kom Dolly och Dolly. Man såg ju så... heter två liknande det som vi. Och sen bytte jag, nej, jag bytte namn till Kanerburr. <laughs> är det taskigt eller är det roligt? Det är roligt. Martin, Martin tycker att det, är, men jag menar tycker att det är så kul nu. Och typ tasket då. Nej, nej, nej inte elittat, men att det är roligt nu mm. och typiskt dig då att du skulle ja. heta Kanerburr. Ja, ja men det är också hassan där. Och... Sugen på Kina mat Och ringa en kineser Namn Knurr Jag heter Knurra Jag heter Knurra ja, är, är det inte på, på, på Någon Någon sån här ringning Som Fredrik som säger att ja, men När han har sex Och för att inte vara för tidig utlösning Så brukar han tänka på syltkakor ja, Fotboll men, vad säger fotboll. fotboll Men han nämner ju syltkakor I någon han mm. ska skicka ett paket till djupten och så helt plötsligt, plötsligt kommer det Ni Min fru och jag har en sannolag, så det för jag tänker på få vara fortsätter Han har ju flera så han bara slänger in och sånt ja, där När han ringer den här, här modaffären hans, hans fru vill att han ska vara och köpa nya kläder och så mm. Och då, då ringer han och frågar, "Har ni varje för olika typer av byxor och så säger det precis. Det ser fult ord. Bullpetta." Och typ Och så. Och voucharna. Ah, ja. Jo, men vänta, jag hade hade någon annan äh, trappa den. Jo, men också vad heter det, Han som satt i kontakten någonstans. Att han ville ha vad heter en Nej, det var inte Hassan utan, utan det var ja. en en historie var en som satt inne han, han sökte en en, en ungefär som en mor eller chef på på tobena en en blondin bla bla bla och men dock är äh, bull och nej på, på grund av glutenintolerans eller äh, glutenallergi så är äh, bull vi kanske får klippa den här ja. Vi får se Så. Men jag hade ju en mm. Ja, Men jag kanske går på den Okej, okay. och sen har jag lite övre bak här. Jag får se om du tycker att det är Här hemma där. Hur må det här. många har du där? Det är 12, 12. Oh, <skratt> Då behöver jag kladdkaka ja. ja. Nackdel över den är att det blir för sått. Alltså biskvi Alltså jag är ju en söt gillar ju söt Men mm. det blir för mycket till och med för mig rakt kakor så. en en kaka ska ju vara som lite. den får inte bli för tårt. <går> Nej, men kör oss på ting det gör igen. det. Eller ja, kan mm. de 11 eller så 9. Nej, tio kanske först. Polska mm. nio Mm. Mas 9 massa och matrinen då 8 sockerkakor. Mm, 7 chistbak. Whatever... Ja. Mm. du hade med den på listan <América> också. Är det? Ah ah ja, det är bra. Ja men det kommer jag alltid. Det var inte så ofta man åt. <Joan> Nej, fucking djur kanske. Men det är inte så laddas eller var det är. Jag mm. fick man... 네, lägga i det. det var runt. Kommer peppar. Ja, men det var väl mer en sån där som kunde dyka upp och inte på julbordet men man fick efteråt. Ja. Mm. Säk rulltårta. Mm. Det tycker jag så otroligt på den här inte syltvarianten men med skoklad typ. med krämen. Ja. Mm. Det var alldeles för länge som om mm. Fem. Donuts. De här mm, rundarna. Flotyrringar mm, mm. tror det ja. på svenska. Fyra. Mm. morotskaka. Det är så kanske lite för nyttig. Ja. Kanske, kanske, kanske lite för matig. Tre, munk. Mm. Och de menar jag är mest vanilj Eller äppel munk. Mm. Mm. Två, muffins. Och de menar jag är stora emersjon. Äh, blåbärsmuffin. Så varma, ny bakställning. Fy fan. När mm. kom. jag uppflyttade till USA så hade aldrig ätit en sån. Jag hade och så fick en av polare och åkte bilautom mm. det, det får man tänka det på har sagt Nej, jag, jag. jag känner inte igen det, jag, jag tror inte du har nämnt det under de här 356, 356 tidigare Men det får man att tänka på när, eh, när Elaine i Seinfeld kom på att de skulle göra öppna en affär och bara ha sälja muffintops Ja, bara för de, för de, för de, det där. De ser ut som en svamp, de välde ut liksom här som de har. Och de tog de och för det är ingen som. Ja, dem eller nånting de var tvärtom. I alla fall så, så tog de de här. Så tog de de här och det var underdelarna För det, det sålde de mycket liksom inte och så tog de. Och, vi skänker det till, till, till, till hemlösa eller sånsopköra. Och de var de Ja, och de var också jättekränkta. Får vi bara det här, alltså inte jag? Ja, det är bra. Det är bra, med det är en seinfeld Ja, det ja. är Hittar Och, nummer ja. ett. Så nu har Rick Mm. Men jag har du en synpunkt på den här listan? Men, är, är det någonting alltså, till blåbärspaj? Ja, vaniljsås. vaniljsås. Och jag märker nu att vi har glömt en, klass, alltså, en klassisk äppelpaj, eller hade du ja, inte? Nej, jag, jag tog paj, men liksom, ja. jag tänkte blå, blåbärna gilla mer Men vad heter en mm. rabarber och kalonpaj? Ja, Det är, det är fint. Mm -hmm. men, men det måste ju vara vaniljsås till. Ja. Glass fick jag också. Jag Mamma gjorde ju röpaj oh. röp för det de odlade ju röpaj. Och, mm. och så fick man ja, vaniljglass fullt också. Och de gjorde blånörspaj ganska mycket när jag, jag växte. Då fick jag glas också. Jag. Jo, vi, vi, vi brukar ha glas till nu. Men det gott med vaniljsås. Vi fick ju till och med, alltså, vi kunde ju sitta och äta vaniljsås i ett Bara sådär med sked. Eller klassiska gamla chokladpudding. När man det sist? Och vi var ju så dåliga på att äta frukt för att vi skulle äta någon frukt så kunde morsa göra en typ av fruktsallad med vaniljsås eller glass eller det är jäkla gott på sitt och Det Fint. Ja men det, det, det är väl, vi är väl helt genomkörda eh, med det här. inte. Vi ska ju ta ett nytt ämne men jag tänkte att eh, jag, jag ringer till dig och så ja, kan vi ja, spela in den när du ja. låtar. Absolut. Ja men vi avslutar väl 357 här nu. Mm, tack och hej. Vi ska tack framåt 358. Oj oj oj. Det är jag också. Nya spännande ja. äventyr. Ja. Ja. Hej. Det här är ingenting med, med bakverk att göra nu men... men jag kände att jag hade faktiskt lite Det var faktiskt lite verk Jag ska visa dig eh, Konstverket Jag ska visa dig mina eh, Du ser här på Fitbit en jag gick igår oh, Jävlar 32, 500, nej, 32 258 steg <hör> Ja det är mycket Men jag gjorde en grej som jag, som jag har tänkt på länge Att eh, jag gick ju hemifrån till jobbet ja. På morgon. Ja den för 25:e året. Ja. Och så är det men gjöt och gamla stan och Drottninggatan. Det är trevligt med 32 1000 steg känner att det var faktiskt lite bakåt verk. Jag, jag hade ju en enbrodd dag i Övik. Och, men var det ska vi nu gick gick från stan hem. Det måste ju vara Ja men först gick jag på morgon från hemifrån runt ner till Häglunds arenabuskvallen. Det mm. är Runt båda Sjöna. Sjöna och alltså, tillbaka. Och då var det ju 10 000 steg bara där. Mm. Så upp en ut en pappa och <kör> 4 000 steg till. Mm. Mm. Och så gick jag... Klipp gräs och så här. Så, där, så blev det. Och så gick jag hem efter jag varit Så kröka. Mm. Så det blev 26. Ja, det är mycket tror ja. ja, Alltså Vi brukar nästan över 20. Nä. Men då kände jag att det är sten. Ja, jag känner också sten. Jag två men apropå att gå, Du har jag säkert tagit upp någon gång förut, då min kusin var ute med, med min fasta, hon är över 90 nu, ut och gick, och så hade de, vad heter det, de typen har gått jag menar, två, två kilometer, ja, man har gått tre kilometer, och min fasta sen, men jag måste ha gått fem, jag tar ju så små steg, den är bra. Nej, vi återkommer med, med loppningen om en stund. Hallo, hallo, goda goda. Ja. Har det gått Ja. Nu blir det, nu blir det också. Ja, men vad heter? Det vi skulle låta va? Yes. Har du? Stora har, glaset. har du en och halv liters unan, unan? Ja. Unan, ja. ja. Har jag tackat dig för de här glaset? någon gång? Den kanske har jag Första gången ja, i det känns glas. som att som bra. så mycket som du har använt dem så har du inte tackat mig tillräckligt. <laughs> Nej, det är sant. Liksom varje dag. Okej. Okay. Vi ska se. Hur många lappar det är det kvar förresten? Ja, jag skulle säga att det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Är det så mycket? Oj. Jajamän. Jag tror, jag, tror oh. att, jag tror att det är Ja Jag tror att på den här står det Ulf Brunberg ja, Hur tänkte du där? <laughs> ja, det här är inte min stil Nej. Ulf Brunberg det är, bra, är, det är jävligt bra Ulf det är Brunberg det. Är, är Det har inte, det har inte varit för, för mycket Snack om Ulf Brunberg kan jag säga Nej. Inte ens Kalle Lindos nedtänkt Har tagit upp Ulf Lundberg Det är där. Det är dags, det är det är dags bra, att, att Ulf kommer upp till, upp till ytan Jo ja. i mm. Jobbar du nästa vecka eller? Nästa vecka jobbar jag Ja då kan vi köra en på Absolut. Jag är hemma från måndag till tors Absolut Vad heter det? Det är ju eh, Det är eh, midsommarafton i övermorgon mm. vad, vad, vad ska vi göra? Jag ska vara och, och paddla Med Marika Vi drar imorgon lite oh, Är det alltså det, det tältning vi pratar om också? Ja, oh, ja Det är inte min favorit grej, Men uh, ja Man får ge om man får ta ja, men det, det, det är härligt Det är härligt vad vi har sett ja. Tältning ja. <laughs> Nej, men det, det, alltså, det, det är väl bra jag när, man, jag det. Men när man just ja. befinner sig där Då är det väl okej okay. Det är också skönt att vara så nära vattnet och paddla så det är helt skönt. Ja, jag, jag vet ja. att när man ligger, i, man ligger i, i, i sin säng och så man tänker jag ah, imorgon imorgon det är och ligger man och småfryser någon mm. men, men just när man är där så ja, ja. Det är, ja. exakt som att vänta, det är bara härligt. Ja. ja men det är också det perspektivet att oj, vad skönt att komma hem sen. Ja, jo, jo, exakt. <laughs> Jo, och bara, nu, fan vad ja. Nu kommer jag på, jag, jag sa att jag, Det var ju någonting där på retornen Om bakverk som jag hade gått bort Och om Hassan Men nu, nu, jag kommer på vad det var det Var det Fredrik Den, äh, Pride, Pride Festival Vad sa du? Pride Festival Nej, jag, om, om bakverk jag, När Fredrik Lindström ringer till ett bageri Och så säger jag Hans dotter eller son ska Ska ta studenten Och eh, Ja, vi hade tänkt att ha en en skylt med, eh, med vad heter det, ja, men barnet när den var litet Och, och namn och, och så här. Och så tänkte vi att den skulle få åka i en ja, typ som en, en skrinda som vi har klätt med med, med björkris och där. Och han får det att låta som att det, ja, men det här är det här är han kommer på. Det är, liksom, det är helt grejt. Och, och så säger jag, och så säger andra också som är så självklara saker. Och så frågan ja. Och nu måste jag fråga, jag vet att jag, nu kan jag vara helt ute och cykla Och ja, ni får, ni får stoppa mig Men jag tänkte en helt crazy grej, tanke Alltså, skulle ni kunna göra en, en tårta i form av en studentmossa? Så ja, jag, men det kan, kan ni det? Är det, är det, sant? det där är inte bara på bästa av För då har jag lystat på så jävla mycket ja ja var extra, där, där, ja, det är där, där, Och så bra jag Dra upp det Och så, drar, menar, här och så ja, nu kommer jag med en helt crazy idé Skulle ni kunna ta i form av en studentmössa? Säger, ja, ja du, det kan ja. det Va? Och det blir helt chock ja. Det är många av de där som inte finns med på de här plattorna Som jag tycker var skitbra ja. Till exempel De ringer och vill ha hur han så att så att mammans hur han för en dag en vecka <går> vd, liksom, och, och så sen han äh, ringer till såhär, Njöström, och, så att babbelns förtag för att fråga det bra på ekonomi och så då börjar han sänka ja, ja vad kan du då? Och så ja jag brukar ta ett kort debet och ett, långt kredit och så <går> han har väl nått någon där men liksom större till hjälp. <går> Jo, men i, I början på Hassan när det, när det kom och man upptäckte det där Så spelade jag in hela Hassan program Alltså på kassett ja. Och så klippte jag ihop För jag hade en sån här Med två stycken ja. eh, kassettspelare Så jag klippte Och tog bara telefonsamtalen Jag tror jag hade en fyra-fem band Har de kvar? Nej jag har ju inte det jag, alltså, Nej Fan jag, jag, vilken det var det Jo jag vet i och för sig inte De kanske När jag är uppe på vinden och roterar där så ska jag kolla För det, det var så alltså fyra eller fem kassettband Bara med ja. men med allt ja, det, För att det var skit Många, många var ju dåliga också men, men många var jävligt bra Som inte går med på de här skivorna Som är ja. mena som finns ja, ja. Så att Ja, fan, det skulle vara fantastiskt om du hade den ja, skatt. Men, det, är, det är liksom kallisändare skatt. Ja, ja det kan man snacka om, om outgivet. Nej, men kliver upp på vinna så ska jag absolut lätta rätt på det. Ja. Men hör, du, har du sånt till Jo, förresten, jag ska åka till... Det ja. jag vet ju du. Men jag ska åka till, till Pitu imorgon. morgon. Mm. Bil. Så att hon är på söndag. Så att det blir en kort tur. Men det kan bli... Det kan bli mycket Partijens tobel Det kan ju bli. Då är det platt kanske du tycker. Nej, <skuppless> <sk det <description> <Itars> <skuppless> är inte här. Ja, nu får Just det, det är så. Jo, men. med. Det måste jag säga, för det berättade du berättade för mig, och det var innan vi hade satt på det. Marika hade ju. Hon hade sett på. Vad hette programmet? 16 weeks of hell. Ja, och då är det någon idrottsman som, som får träna Och då var det ju Magnus Islander Slangen som hade tränat Och hon hade kommit jag kommer hette Ja, det var den silverpilen Det var en låghamn på Eller vad kallade hon speciellt Silvepilen. <laughs> Ja, just silverpilen. Från slangen till silverpilen. Jo, men hade det varit något annat, men alltså något kortare namn. Jo, men något kortare på S eller var någonting annat. Soffan eller tofflan. Nej, eller. just silverfil. Ja, det är Jag ska berätta det för henne i vård igen. Det är roligt för jag har Ja. ja, det är roligt också. Jo, men men kanske till och med det här avsnittet får heta någonting silverpilen. Gallaborgsvägen. <laughs> det, det, ja, ja. det heter ja, Silverpilen. <laughs> ja, nej men vi vi vi hörs efter mitt sommar här. Ja, kör försiktigt. På trevlig midsommar alla ja, tusentals lyssnare. Ja men ja. Bra. Hej. Då vi hörs. Tja